Passió, mort i resurrecció a Gandia, la Setmana Santa i la Ciutat, 1808-1936. És el títol del llibre de José Torres que es presentava esta mateixa setmana i el tenim ací els estudis de Radio Gandia Ser, el seu autor, perquè ens parla precisament d'ell en este divendres de dolor i en esta setmana prèvia a la Setmana Santa de Gandia ens ha semblat molt interessant este llibre i la seva investigació. El saludem ja. Molt bona vesprada i gràcies per haver vingut ací a Ràdio Gandia Ser. Hola, bona vesprada. José, parla'm. Què és el que trobem en Passió, Mort i Resurrecció a Gandia, la Setmana Santa i la Ciutat, 1808-1936? Bé, eh, el títol ho diu. Estem parlant de la Santa, de l història de la Setmana Santa de Gandia en aquest període de temps, però no és només la Setmana Santa. Es tracta també d'analitzar eh, la resta de mostres de la religiositat popular de la ciutat i altres aspectes de, de la ciutat mateixa, de com es viu en elos moments. Uh -huh. Perquè este període des de la invasió napoleònica fins a la guerra Civil? Eh, suposo un, un període prou prou interessant. Eh, estem canviant des d'una època en la qual la religiositat i la mateixa religió ho impregna tot, uh -huh. I el nou model de política liberal que està entrant des de la Revolució Francesa en aquests moments arrel de, arran de la invasió napoleònica sí. eh, va propiciar un canvi a totes les esferes, no només polítiques, sinó política religiosa, social, econòmica i inclús també de mentalitat. Uh -huh. Fins a arribar al punt de que eh, la religiositat impregna tota la vida de, dels gandians fins al punt de Acaba el 1936 cremant esglésies. S'analitza també aquest procés. Mm, aleshores has fet una anàlisi de la Setmana Santa i relacionat amb la ciutat. És una anàlisi, aleshores, d'un moment històric relacionat amb la religiositat, no sols de la Setmana Santa, les seues cofraries i tot això, que també. N'hi ha religiositat, n'hi ha i breus pincellades de la història de, de Gandia, dades interessants de cara a aquesta, a aquesta investigació. Eh, també parle de, de les confraries, de com s'originen, dels gremis, com acaben els gremis, eh, com deriven confraries, però ja el dic, també a nivell de, de polític, com els ducs comencen a perdre influència, com està canviant el món. Apareixen notícies, fins a cert punt, interessants, com per exemple, eh, com viuen els veïns el dia que arriba una locomotora. Mm -hmm. en el Això tren. Això també apareix en el llibre? Sí, com a dada, com a dada curiosa. Mm -hmm. mm, pel que el dic, de, de, de com, com es viu l'ambient, o sigui, el dia a dia de, de la gent. Mm -hmm. I important també, bueno, aquesta història de les confraries, de com evolucionen. Contameu, com van sorgir i com després evolucionen cap a confraries? Sí, eh, clar, ahir estem passant d'una... Eh, hem de diferenciar primer eh, la diferència entre pas i confraria. El pas és la imatge Sí. que té un clavari en sa casa o té un gremi com a patró de, del gremi i que quan arriba la Setmana Santa es dediquen a preparar la imatge, treure-la processó i guardar-la fins a l'any siguient. Mm -hmm. eh, arriba un moment que això deriva en una confraria, mm -hmm. quan els gremis perden la seva identitat com a gremis, a, a conseqüència de les lleis que obliguen a, a, a progressar econòmicament i això deriva que el Grammy vagi desapareguent i, de fet, del Grammy tan sols queda, dels seus reglaments, queda tan sols la, la qüestió organitzativa de la festa. Queden sí, vinculats sí. simplement com a, com a cos festiu. Ahí és el l'origen de, de les confraries de, de Gandien, tampoc de totes, perquè després estava eh, la que estava vinculada a l'Ajuntament i després estava també la que estava vinculada al cos eclesiàstic. I després ja la de Sant Pere, vinculada als Escolapis, que tenen un altre, un altre tipus d'organització. I la visitació Sepulcre, que és una manifestació religiosa, un acte que es faci si en Gandia, molt propi de Gandia, també l'ha recollit. Sí, els darrers anys, la veritat és que sí. Eh, N'hi ha notícies que tampoc és que ampliem massa, el que ja se sabia, però sí que ajuden per almenys a entendre per què s'acaba. No pareix que, que s'acabi de, de colp, de, en certa mesura pareix que inclús continua d'alguna manera eh, realitzant-se algun tipus de celebració. De fet, en 1902 s'està demanant eh, tornar a travegar, a recuperar la visitació. Estem parlant més de 40 anys de, de, de la seva desaparició, sobre 40 anys de la seva desaparició. I apareix a Razonife una publicació que estan demanant que, que, que recupere stormefe. la visita, Bueno, apareix esta història apareix contextualitzat en Gandia la història de Gandia, jo no sé si t'has plantejat fins i tot després partir del 36 també Estan diguem meu, estan diguem meu no m'importaria Perquè clar, ara mateix jo estic fent de l'entrevista i dic fins del 36 per què aquest període? Perquè hi havia un buit històricament però això t'ho vas plantejar N'hi ha un buit en general en tota la història no n'hi ha una monografia que parli única i exclusivament sobre la història de la Semana Santa de Gandia. De fet, Vicent Pellicer va fer, 2009, si no recordo malament, va publicar una, una història de la Semana Santa de Gandia, però acaba tot just quan jo inicie aquesta. Va acabar amb les invasions napoleòniques i jo arranque a partir d'ahir. Podríem dir que les dues es complementen. Mm -hmm. Acaben el 36 per el fet de, de que és un trencament en tots els sentits. De la república, de la guerra civil i, clar, és pràcticament partir de zero. I, de fet, les, la Setmana Santa de Gandia partit de zero, a partir d'aquesta feixa. Eh, tot es perd, tot desapareix i és començar de nou. Per això acaba en data. Ara ja el dic no m'importaria fer una altra, inclús ampliar esta, que això també eh, no vol dir que estigui tancat, que sigui la primera. Sempre poden aparèixer més, més notícies. Perquè, José, com el planteges tu investigant en la Setmana Santa de Gandia i en aquest període? Per què? Com comença tot això? Com es fragua aquest llibre? Bé, eh, això comença de, de casualitat. Eh, al final del 2004, en una reunió de la directiva de la Germanda de Sant Pere, el president d'aquell moment, Andrés Sánchez, em va encarregar la tasca d'organitzar l'arxiu, d'ordenar-lo i ampliar-lo en la mesura de les possibilitats i de la informació que apareguera. Eh, les sorpreses van ser molt grans quan vaig trobant notícies, menys de Sant Pere, pràcticament de tot. Eh, tant en empresa de l'època com en actes municipals de l'Ajuntament com en documents del mateix Arxiu Municipal. I, clar, a partir d'ahí i per el temps ja em el ampliar un poc més, buscant hist la història de Sant Pere, però també de la Germandat, o sigui, de la Junta de, de tota la Setmana Santa. Uh -huh. I, I, clar, el, el final, he trobat prou de, de Sant Pere per un mes de, de la setmana. Sant deia és quan comença ja de dir la realitat de dir oh, això ja pot ser que, que, que es puga fer una publicació interessant. La darrera espenta ha que vindre a algun lloc. En aquest cas va ser el propi Gabriel García Frasquet, director del SEIC, quan una de tantes visites al mateix arxiu em ve a Pere prou, sobretot a les vacances... I va dir, per què no t'animes a presentar-te les beques i a veure què passa? Clar, Clar ahir és on em vaig animar un poc. Ja, però més que res perquè ja tenia prou material per a, per a intentar fer... Una aproximació, després ja m'apareixer més, però bé, ja prou, ho tenia prou avançat. Mm, perquè tu eres historiador, José. Sí, més o menys sí. <ríe> per què dius més o menys? No sé. Amb una publicació ja en les mans i tot. Doncs pues, pues per això, la primera no m'ho acabé de creure. <ríe> <ríe> bé, bueno, un llibre que es presentava esta mateixa setmana i que ha sigut un treball molt intens. Deies que anaven sorgint coses, moltes visites a l'arxiu, molta documentació, que has hagut d'anar triant. Com ha sigut també tota aquesta recerca de això sí, la sort que és que l'arxiu està molt ben organitzat, sí. la gent que treballa allà és molt competent i el té, sí ver, el té sí. fabulós. Busques qualsevol coma en qualsevol document i te la troben, que sí. tenen molt ben catalogats, és un arxiu fabulós en aquest sentit. Com a visitar arxius, pues n'he visitat moltíssims, perquè la història de la Semana Santa és que està dispersa. Mm. Després, una vegada has bussejat, què és el que t'ha sorprès? M'han sorprès moltes coses, la veritat. Eh, D'entrada, tampoc tenia jo tanta idea per lo que dient, per la falta d'informació que n'hi ha, però sí que m'han sorprès moltíssimes coses. Per exemple, eh, la festa dels carnestoltes, com es vivien els carnestoltes, tant eh, la burxesia, l'alta burxesia, com les classes populars, que hi havia també ahir una distinció entre els dos. No era només ja una qüestió eh, social, era també social però a l'hora de fer la festa. Igual també com va evolucionant eh, la concepció de la gent de cara a la religiositat, a les manifestacions. Vamos, eh, segons van influent, eh, influint cada vegada més les ideologies eh, d'esquerres, com eh, van, van en relació el període històric, la, la ideologia política, com va influint tot fins a arribar, ja el dic, a a la Guerra Civil. Mm. També m'ha sorprès eh, l'existència de la Confereria de la Sang, que existia a l'antiga Universitat dels jesuïtes i que quan se mara els Jesuites expulsats la Confereria desapareix. Eh, igual que també l'existència del Cris de la Palma, que poc a poc va diluint-se en el temps i a principi del segle XX pareix que ja no hi ha res més d'ell. No se sap res més. Mm. Igual que la figura del predicador de Quaresma, que començava per la quaresma, el dimecres de sendra, i acompanyava totes les prèdiques fins pràcticament després de, de Pasqua. I ja no existeix. Aquesta uh, figura pareix que en algun lloc sí que s'ha recuperat. Es va recuperar, però la veritat, jo compto hasta el 36. Uh -huh. Per exemple, en el llibre apareixen llistes desprèdicadors de, de quaresma. Uh -huh. La llista pràcticament sencera des de que... Les dades apareixen a través de, la, de lo que són les actes municipals sí. i eh, les hemeroteques, llistes dels predicadors de Sant Francesc de Borja, també per a la fira, i també els itineraris de les processons. Ahí, per a comoditat dels lectors, pues, directament fet sobre planos l'itinerari, per perquè, mm. clar, com canviar la nomenclatura... Perquè, José, no sols és Setmana Santa, també, com que inclou religiositat, parles de les festes de Sant Francesc de Borja, etc. Exacte. No? També ho trobem en el llibre. Exacte, les festes de Sant Francesc de Borja. Són detalls pincellades, però per ambientar com es vivia. Igual també que les processions rogatives a Santana mm -hmm. per evitar la sequera, o, perquè... o tot el contrari. Inclús també les mateixes manifestacions que hi ha sobre el Beatet. Mm -hmm. Eh, i altres esdeveniments de, de cada època per exemple eh, plantar els sabres per el dia de l'arbre que fan els escolapis claro. i les comunions també més que res perquè és una mostra de de, de, de Coses que s'han perdut, però que estaven en aquell moment i que, i que ens ajuden a comprendre l'època. Doncs pues molt bé. Pues enhorabona, José pues Torres, per, per esta investigació, per este llibre Passió, Mort i Resurrecció a Gandia, la Setmana Santa i la Ciutat, 1808-1936, que trobaran vostès ja en les llibreries. Gràcies per haver vingut. A vosaltres. I fins la pròxima. A això Gràcies.